MULȚUMIT Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute vă va aduce lecțiunea 2C011. Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra tuturor versetelor ale Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, meditații întocmite de Preotul sub călăuzirea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu și prelucrate apoi, fiind în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de lecțiunea 30 de minute, sunt accesibile difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 11 din 2 Corinteni, capitolul 2, în care vom pătrunde îndată după ce mai întâi vom parcurge un nou episod din mișcătoarea lucrare a Cristinei Roy, ereticii din Dubrava. Episodul din lecțiunea precedentă s-a încheiat cu o scenă interesantă. Blașco, tatăl Marișcăi, l-a provocat cumva pe Ștefan și l-a pregătit, într-un fel spus, pentru ceea ce o să aflăm astăzi că a urmat. În capitolul 6 de subtitlul De Dragul lui Isus aflăm că Blașco avusese dreptate. Cei doi Hrațchi se întoarseră după amiaza următoare. Era Miercuri. Joia, Hrațchi se duse la târg să vândă porci. După ce îi vânduse, intră într-o cârciumă ca să bea. Acolo unii erau treji, alții pe jumătate beți și alții beți de-a binelea. Ei îi povestiră lui Hrațchi tot ce se spunea despre fiul lui. Unul afirma că va face asta, altul altceva dacă Ștefan îi va ademeni fiul. Printre ei se amestecară glasurile răgușite și stridente ale femeilor bătrâne și tinere. Hrațchi nu zise nimic, ci bău și, după ce a băut bine, a plecat drept spre casă. În cameră o întâlni numai pe noră și o întrebă dacă e adevărat că Ștefan se duce la Blașco și cine se mai duce acolo. Tânăra femeie începu grabnic să se plângă de cumnatul ei. cum o rugase pe ea și pe mamă sa să meargă la Blașco și mai adăugă încă multe cei se părure ei bune de zis, pentru că se bucura că în sfârșit va primi împotrivitorul ei cumnat o predică pe cinste ca să-i treacă cheful de a mai zice unor oameni cum se cade, printre care era și ea de mic copil, că sunt păcătoși și că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu și să se împace cu el cât mai este vreme. Ea îi spuse că Ștefan este în șură. Se întunecase deja. Amurgul auriu începea să se stingă de pe cer și mai lumina încă silueta subțire și fața frumoasă a tânărului, care era cufundat, plin de zel în lucru cu mașina de tocat furaje. Hrațchi rămase o vreme stând în ușa șurii. Amurgul lumina statura lui înaltă, puternică, precum și fața încălzită. Hrațchi era un bărbat chipeș. Părul negru, barba și sprincenele groase dădeau feței lui expresive o înfățișeară bărbătească și puternică. Niciunul dintre fiii lui nu-i semăna. Pe lângă el Ștefan părea mic și slab. Își privi o vreme fiul, apoi închise brusc ușa. Din cauza întunericului care umpluse acum șura, Ștefan fu să se oprească și să se întoarcă. Ah, tată, dumneata ești? Aproape că m-ai speriat, zise el zâmbind. Așa? Te-ai speriat? Știi prea bine că ai motive să te temi de mine, nemernicule? Vocea bărbatului suna tăios ca oțelul. Alcoolul îi se urcase acum la cap. N-am făcut nimic, tată, de care să mă tem de dumneata. Fiul își încrăcișă liniștit brațele pe piept și se sprijini de stâlpul de lemn din șură. N-ai făcut nimic? ti tachi înjură urât Hraschi. Mai vrei să negi?" Nu, nu mă știu vinovat de nimic și, te rog, tată, nu mai înjura așa. Este ca și cum mi-ai da una în cap când te-au rostind vorbele astea hulitoare, că în ziua judecății trebuie să dăm socoteală de orice cuvânt nefolositor. Taci, n-am nevoie de predica ta!" Este adevărat că vă strângeți împreună la Blașco, unde ți-arăți prostiile tale, eretice și înșel pe oameni?" Da, ne-am strâns la Blașco, dar numai ca să citim cuvântul curat și sfânt al lui Dumnezeu. Noi n-am înșelat pe nimeni, tată, ci am rugat numai pe oameni să vină cu noi și să învețe să cunoască poruncile lui Dumnezeu." Așa? Deci tăgăduiești încă?" se înfierbântă Hrațchi. N-am niciun motiv, tată, să tăgăduiesc." Și crezi tu că o să-ți îngădui, că o să rab eu ca lumea să mă bârfească și să-mi desprețuiască fiul? Da, de te-am crescut ca să-mi fie rușine cu tine? Acum pe loc să te lași de ereziile tale și să trăiești așa cum au trăit părinții noștri și cum trăim toți ceilalți oameni. Gata cu inovațiile și cu credința cea nouă și o să te duci la dans împreună cu ceilalți tineri și cu asta basta. Dacă nu, o scot eu din tine sectarismul ăsta. Statura bărbatului? Păruc să se înalțe, ridică amenințător mâna, dar și figura zveltă a tânărului se înălță. Din ochii lui străluci un foc sfânt ca aprins la altarul divin. Nu sunt eretic, tată, zise el cu limpe de glas, dar dacă numești sectarism ținerea poruncilor divine, a fi discipol al Domnului Isus și împlinirea voii lui, de acestea nu mă pot lăsa niciodată. Nu ai puterea să mă silești, să păcătuiesc și să mă duc la dans. Nu voi servi niciodată cărni și diavolului. Nu voi trăi împotriva voii lui Dumnezeu cum am făcut mai înainte și cum fac alții. Dar voi ruga pe orice om, precum și pe dumneata tată, părăsește servirea lumii și a diavolului și întoarce-te din toată inima la Dumnezeul cel viu și adevărat. O lovitură strașnică îi închise lui Ștefan Gura, sângele lui Hraschi se aprinse, el se rânca asupra băiatului și îl zguduie astfel că haina pe care o purta pe umeri e alunecă jos. Vrei să mă contrazici, tu, om de nimic? Vrei să asculti odată ce-ți poruncesc? Altfel o să-ți trag o bătaie de o sămățiminte, o să te-nvăț eu să păzești porunca a patra. O să mă bați fără motiv, tată? căci, de adevăr, nu pot să mă las. Și dacă Domnul Iisus a lăsat biciuit pentru mine, voi putea și eu să sufăr ceva pentru el, dar te rog să nu o faci, că odată, tată, o să-ți pară rău. Așa? Vrei să fii asemenea Domnului Hristos? Bine! Raschiseri într-o parte se aplecă să ia și înainte ca Ștefan să și dea seama, tatălui îi și legase mâinile la spate de stâlp. Fu o treabă de o clipă. Când Ștefan văzu că tatăl aduce biciul din car, îl străbătu un fior prin tot corpul. Îl cuprinse teama de durere și sângele lui de soldat se revoltă împotriva unei asemenea maltratări. Dar în clipa aceea îi trecură prin minte cuvintele lui Blașcu care zicea Dacă cineva ar vrea să-ți facă rău, ai tăgădui și tu ca Petru." Precum și cuvintele lui Mai degrabă mă las biciuit până la moarte." El, deci, închise ochii și gura și așteptă. Nu așteptă mult. Lovitură după lovitură căzure pe corpul lui aproape gol. Fiecare dintre îi provocare o durere ascuțită și de fiecare dată credea că va fi nevoie să strige, dar își încreștă dinții ca să nu geamă. Vrei să te lași de sectarism?" strigă Hraschi, ieșit din fire de mânie. Nu mă voi lăsa niciodată de adevărul pe care l-am cunoscut," răspunse fiului cu glasul tremurând de durere. Tatăl dădu în el până rupse mânerul biciului. Când ridică de pe pământ mânerul, Ștefan, care stătea acolo cu sudoare rece pe frunte, îl privi nesfârșit de trist. Tată, nu mai da! Chiar dacă mă bați până la moarte!" Mie nu-mi va dăuna, căci cine de până la sfârșit va fi salvat, dar Dumitale, tată, o să-ți dăuneze acum și în eternitate. Zi și noapte o să te urmărească gândul că ți-ai omorât în bătaie propriul tău copil, fără motiv. Cuvintele băiatului bătut răsunară în inima tatălui ca tăișul oțelului. El durură. Simțea că făcea o nedreptate băiatului lui. Conștiința îi spunea că își chinuise fără motiv copilul așa cum a fost chinuit Hristos. Simțea că trebuie să-și ceară iertare, dar nu, numai asta nu. Ca să-și amorcească acest simțământ groaznic, își mai lovi fiul încă de două ori, voia să-i smulgă cu orice preț un strigăt. Răbdarea aceasta tăcută, ca a lui Hristos, îl nelinștea grozav pe tatăl. Voia să audă un strigăt omenesc. Îl auzi, dar slab și înnăbușit. În aceeași clipă genunchii lui Ștefan nu și mai făcură serviciul și el căzu pe pământ atârnând de mâinile legate de stârb. Capul îi se aplică într-o parte, iar pe și gură îi țâșni sângere. Hradskin însă nu văzut lucrul acesta, el a părăsit șura, conștient că-și pedepsise fiul așa cum își propusese în cârciumă când bărbații ziceau ce vor face fiilor lor. Nu s-a dus acasă, ci la cârciumă, ca să bea și să uite grozavia. Prigonit de genul acesta au loc și astăzi încă în zilele noastre, dar în țările musulmane, unde credincioșii sunt aspru și greu persecutați. Să nu credem însă absolut deloc că la noi lucrurile ar merge altfel. Când Scriptura spune că toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți, asta e la 2 Timotei capitolul 3, cu versetul 12, nu are în vedere numai țările musulmane și nu are în vedere o anumită perioadă de timp, ci în toate vremurile, începând cu Abel din Vechiul Testament, a fost și rămâne așa, toți cei ce sunt ai lui Hristos și vor să trăiască în Hristos cu evlavie în el, vor fi prigoniți. Unii, așa cum sunt încă și astăzi, sunt prigoniți în trup, alții sunt prigoniți în suflet și, de asemenea, într-un fel și în trup. Dacă vrei astăzi să trăiești ca și Hristos, adică, să nu faci nimic de la tine, ci așa cum Hristos spune la Ioan 5,19, eu nu fac decât ce văd pe tatăl meu făcând, vai, cât de mult te va limba lumii, mai ales a creștinilor. Încearcă să te îmbraci, tu, soro, care ești tânără și mai în vârstă, încearcă să te îmbraci și să-ți faci părul așa cum arată la 1 Petru capitolul 3 și vei vedea cât de mult vei avea de suferit. Sau, haideți, să urmăm cuvântul care ne spune, ferice de aceea care nu se duc la sfatul celor răi, nu se opresc pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori. Să căutăm numai să vedem, să nu mai ne ducem la sfatul celor răi, să nu ne oprim pe calea pe care umblă păcătoșii și să nu ne așezăm pe scaunul celor bagiocoritori. Să încercăm numai să trăim acestea și veți vedea cât de multă prigoană este împotriva noastră. Sau spune cuvântul că dacă avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, ne este de ajuns. Ia să încercăm noi să nu mai umblăm după lux, să nu mai umblăm să ne asemănăm cu lumea și să vedeți câtă bagiocură va veni asupra noastră, cât de biciuiți vom fi, bancă, știți de cine chiar de cei care sunt creștini din adunarea din biserica în care mergem. Să nu ne îmbătăm deci cu apă rece, crezând că pentru noi nu mai este prigoană. Este și încă una destul de grea, încercați numai să trăiți cu evlavie în Hristos, să împliniți cuvântul lui și veți vedea atunci. Să luăm exemplu de la Ștefan, care a suferit biciuirea aceasta până a căzut în leșin și tot nu s-a lepădat de Domnul. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne și pe noi, pe cei din zilele acestea, pe care ai găsit să ne supui la un alt tratament, să nu ne lepădăm de Tine, ci să trăim după cuvântul Tău pentru slava Ta și fericirea noastră și apoi neapărat și pentru mântuirea celor din jurul nostru. Amin. guns us us us Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 11 de la 2 Corinteni, capitolul 2, în care apostolul Pavel, însuflat de Duhul Sfânt, spune următoarele. Ca să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în despre planurile lui. În această a doua epistolă către Corinteni, Pavel îi îndemna pe frați să ierte pe acela care păcătuise grav și cu privire la care în prima sa epistolă le-a dat directive să-l pună deoparte. După aceea, în această a doua epistolă, Pavel îi îndeamnă să-l primească înapoi pentru că el se pocăise și aici spune și motivul, ca să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi. Pavel se gândea că acest credincios va fi doborât de prea multă întristare și de aceea le spune aici la frați, primiți-l înapoi ca să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi. Și apoi Pavel continuă căci nu suntem în neștiință despre planurile celui rău. Este un adevăr că de dimineață până seara și de seara până dimineața, Satana pândește orice mișcare a vieții noastre în afară și înăuntru ca să aibă un câștig de la noi, cât de mic, dar să aibă ceva. Și nu poate să aibă câștigul dorit dacă noi nu lăsăm. Fără consimțământul nostru, satana nu poate să câștige nimic de la noi. Iată de ce trebuie să întărim necurmat paza prin credință subra întregii noastre vieți în tot timpul. Să stăruim și mai mult în rugăciunile noastre, cu cât vedem că satana vrea să ne abată din calea cea nouă și vie a mântuirii. Când ciocănește el la ușă, să mai punem un zăvor la ea și să-l lăsăm să bată până obosește. Noi avem treabă cu Domnul și vrem să căutăm fața lui, Căci dacă ne întoarcem ca să răspundem vrăjmașului, el și-a atins ținta. Să-l lăsăm să urle cât o vrea. Dacă nu-l băgăm în seamă, mândria lui va fi mai mult rănită decât prin lovitură pe care i-am putea o da. Să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi, așa ne învață cuvântul aici. În adevăr, noi putem să-l împiedicăm în planurile lui, dacă rămânem ascunși în Mântuitorul Hristos. Căci noi nu suntem în neștiință despre planurile lui. Trebuie, deci, să cunoaștem bine planurile diavolului ca să putem să ne împotrivim atunci când suntem atacați. E un general slab acela care își făurește planuri frumoase despre cum să-și atace inamicul, dar care nu-și dă silința să cunoască și planurile de atac ale inamicului. O veche carte indiană spune că cine începe lupta cu dușmanul fără să-i cunoască puterea, acela iese înfrânt. La fel zice și înțeleptul Simeonescu, e în favoarea dușmanilor când văd că-i nesocotim, că nu le cunoaștem uneltirile, că ne lăudăm cu înțelepciunea și puterea noastră. Numai în lumina Domnului Iisus și a cuvântului său Putem să cunoaștem bine planurile diavolului și să biruim toate atacurile lui. Este o datoria noastră de credincioși și slujitori ai Domnului să cunoaștem planurile vrăjmașului nostru. Orice creștin adevărat trebuie să cunoască și planul lui Dumnezeu, căruia trebuie să îi se supună necurmat, și să cunoască și planurile diavolului, care caută să le ducă la îndeplinire, ispitindu-l clipă de clipă. La versetul următor, la versetul 12 din 2 Corinteni, capitolul 2, apostolul Pavel spune mai departe. Când am ajuns la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, măcar că mi se deschisese o ușă în Domnul, vom vedea în curând, ce are de spus în legătură cu aceasta la versetul 13. Haideți acum însă, împreună cu preotul Nicuriță, care este alcătuitorul acestor meditații, să zăbovim puțin în jurul versetului 12. Sfântul Apostol Pavel avea un singur cel în viață, să vestească Evanghelia lui Hristos, să înalțe numele Mântuitorului Său în orice timp și în orice loc, pentru ca sufletele să fie mântuite. De fapt, acesta trebuie să fie și celul oricărui creștin adevărat până la venirea Domnului Isus. Toate celelalte lucruri care țin de viața lui pământească trebuie să fie puse în slujba celului suprem, deci să fie secundare. Aceasta e viața creștină normală. Au trecut aproape 2000 de ani de când Domnul Isus a umblat printre oamenii propovăduind Evanghelia, de când a murit pe crucea de pe Golgota plătind prețul răscumpărării omului păcătos, de când a înviat și s-a înălțat la cer, de când sfinții săi apostoli au propovăduit cu putere Evanghelia Mântuirii. Da, au trecut aproape 2000 de ani de la întemeierea Bisericii lui Hristos acest organism viu, într-o lume moartă de păcat. Dar după trecerea acestui timp lung nu s-a schimbat cu nimic nici calea mântuirii, nici viața pe care trebuie să trăiască orice urmașa lui Hristos și nici lucrarea pe care trebuie să o facă fiecare răscumpărat. Căci nu este nici un creștin în afara lucrării Evangheliei Mântuirii. Nu, nimic nu s-a schimbat, ci din potrivă același adevăr trebuie dus mai departe cu o râvnă mai fierbinte și cu mijloace mai perfecționate pentru ca sufletele să-și găsească mântuirea și fericirea în Mântuitorul Hristos prin auzirea Evangheliei Lui. Aceeași slujbă pe care o făcea Sfântul Apostol Pavel, dar absolut aceeași, trebuie să o facem și noi toți care l-am primit pe Domnul Isus ca Mântuitor al nostru personal, fiecare după darul pe care îl are și în locul unde este așezat. Ca dovadă greitoare a faptului că nu s-a schimbat nimic în sensul acesta, așa după cum s-a spus, avem chiar și episodul pe care l-am parcurs împreună din cartea Cristinei Roy, în care am luat cunoștință despre aspra prigoană la care a fost supus Ștefan pentru a se lepăda de Domnul. Așa a fost de la început, cum aminteam deja mai devreme, cu Abel care a plătit cu viața faptul că el a vrut să asculte întru totul de Domnul, așa s-a întâmplat cu Apostolul Pavel, așa s-a întâmplat cu Ștefan despre care am citit, așa se întâmplă și astăzi cu toți cei din țările musulmane care sunt greu pedepsiți și prigoniți în trupurile lor, Așa se întâmplă și cu noi cei din lumea aceasta unde se spune că este libertate religioasă. Toți aceia care vor să trăiască cu Evlavie în Hristos vor fi marginalizați, vor fi bajocoriți și vor fi ispitiți și puși la presiune tot timpul să se asemene cu lumea. Așa a fost și așa rămâne până când Domnul Isus Hristos va rândui să vină, să ia acasă pe ai Lui și să rostească judecata asupra lucrurilor, să rânduiască o lume nouă așa cum a rânduit-o El. Să păstrăm treaz în minte adevărul că nu viața aceasta pământească cu tot ce ține de ea este principalul, ci Evanghelia prin care primim viața veșnică. Înțelegem noi oare lucrul acesta? Apostolul Pavel spune aici când am ajuns la Troa pentru Evanghelia lui Cristos. Dragii mei, oriunde mergem în umblarea noastră pe pământ, să fim conștienți că am ajuns acolo pentru Evanghelia lui Cristos, indiferent de celelalte treburi pământești. Toate trebuie să fie secundare față de Evanghelie care este, care trebuie să fie scopul, marele scop suprem al vieții noastre dacă suntem cu adevărat creștini. Adevărul este că adevăratul creștin este nici mai mult, nici mai puțin decât un om sau o femeie de afaceri. Adevărat vorbim, un adevărat creștin este un om sau o femeie de afaceri. Afacerea noastră constă în convertirea bunurilor trecătoare în bunuri netrecătoare. Convertirea a tot ceea ce se duce în lucruri care rămân veșnic. Asta este menirea noastră aici pe pământ. Noi suntem aici ca să semănăm pentru veșnicie. Și toate cele ce facem pentru cauza lui Hristos nu sunt altceva decât câștiguri veșnice. Spre exemplu, dacă vorbim în domeniul financiar, tot ceea ce investim pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru propășirea Evangheliei sale, pentru răspândirea împărăției sale în inimile noastre, în casele noastre, în biserici, în țările unde suntem, toate investițiile acestea pe care le facem în numele Domnului Isus Hristos nu sunt altceva decât câștiguri veșnice care ne așteaptă sus acolo sub forma unor coroane strălucitoare. Iar coroanele acestea le strângem și dorim să avem cât mai multe pentru a avea ce să aruncăm la picioarele mielului așa cum vedem la Apocalipsa în ziua când îi vom vedea adevărata lui strălucire. Aceasta este chemarea unui adevărat credincios. Aceasta este atitudinea unui credincios. După acest fel de umblare, poți să cunoști pe adevărații credincioși, nu pe aceia care își zic credincioși. Căci sunt mulți care merg la biserică, fac slujbe, mărețe, vorbesc, fac programe, dar investesc în lucrurile trecătoare. Îți dai seama pe loc al cui este. Omul acesta nu crede în lucrurile veșnice de aceea el investește bani, energie și timp în lucrurile acestea trecătoare. Doamne Iisuse trezește în mine zilnic conștiința că sunt al tău, că sunt chemat în lucrarea ta și că viața pământească pe care o trăiesc este numai un mijloc pus în slujba scopului care este Evanghelia ta Înălțarea numelui tău pretutindeni pe unde trec pe pământ. Doresc fierbinte să trăiesc o viață normală în tine. Îți mulțumesc pentru mântuirea pe care mi-ai dat-o. Îți mulțumesc de voința și înfăptuirea pe care mi le dai în fiecare zi în lucrarea ta. Totul este harul tău și vreau ca în ce mă privește să le investesc în continuare în tine. Pentru tine... Și de dragul Tău, Doamne, vreau să mă jertfesc cu totul pentru ca lucrarea Ta să fie desăvârșită în mine și apoi prin mine în familia în care trăiesc, în biserica în care sunt și în societatea în care m-ai așezat. Toate acestea ți le cer pentru slava numelui Tău și pentru fericirea mea veșnică. Amin. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului 2C011 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.